А вона так легко могла статися. Щастя, що не сталося, бо розуміється само собою, що коли тепер поведеться йому довести діло з Христиною до бажаного кінця, то ця приключка піде в забуття. Щоб перервати мовчанку, графиня спитала, як звичайно, «Як же ти себе почуваєш нині, як спав?» «Спасибі, знаменито. Снився мені дуже гарний, але дивний сон. Що ж такого?» «Не знаю, чи казати. Боюся, щоб не подумала собі, дорога кузина, що це не сон, а вигадка. Не подумаю. Кажи. Мені снилося, що ти була моєю судженою. Я? Так. Ти, хрести. На устах графині з'явилася дивна усмішка, в котрій було все, і знак питання, і іронія, і навіть щось ніби погорда. Перехилюючи голову набіг своїм дивним способом, вона відповіла – От бачиш, Адольфе, які то глупі й неможливі сни часом сняться. Чому глупі й неможливі? Ти ще питаєш. Бо я тут нічого неможливого не бачу. Ні, Адольфе, ти, мабуть, ще не збудився. Навпаки, я дуже добре виспався нині і беру повну відповідальність за свої слова. Нічого неможливого тут нема. Побираються старші від нас, а те, що ми собі. Якісь там свояки теж не входить у рахунок. Архієпископ, певно, має ще в резерві якийсь дозвіл на таке подружжя, так що навіть до Риму, мабуть, не треба буде посилати. А різниця характерів і світоглядів, Адольфе? Це ж головна перешкода, бо інші, на мій погляд, не повинні мати ніякого значення. Ти бачиш, я нині людина з іншого світа, між нами нема нічого спільного, крім родинних зв'язків – що для тебе чорне, це для мене біле і так далі. А коли б я пробував свій гарний сон все ж таки здійснити, то таким чином порвав би ти ще й ті останні нитки, котрі нас в'яжуть нині. От бачиш, ти приїжджаєш до мене як кузен, як мій перший брат, я тебе щиро гощу, і ми переживаємо під вечір нашого життя не одну гарну хвилину. А тоді я дивилася б на тебе другими очима, і тобі ніяково було б їздити до тих паньковець, в котрих навіть зимою ростуть гарбузи. «Позволиш закурити?» – спитав нараз граф Адольф, щоби подумати, що йому відповісти. «Але ж, прошу, в мене навіть є якісь сигаретки». І вона пішла до маленької шафки, що висіла біля печі. Шукала. «Ось вони, прошу». Граф Адольф вибирав, запалював сірничок, шукав попільнички, а за той час обдумав дальший план розмови. Ось як воно, значить, з Христиною покиньте всяку надію. Треба якось перейти на Марійку, але як? Чому-то майже ніколи не піде розмова так, як собі її вложиш? Треба пробувати якось інакше. Він відложив сигаретку на бік і цілуючи графиню в руку та дивлячись їй просто в очі, щоби бачила, що говорить щиро, казав, «Але ти не гніваєшся на мене, правда? Я ж тільки розповів тобі свій сон». Та ще не твоє таке бажання. Ні? А вже ж, а вже ж, гніватися нема за що, Адольфи. Чи одне нам сниться? І я ніколи не могла погодитися з теорією, немов то сонце, наші бажання. Є така теорія? – питався граф Адольф. Вона вже має цілу літературу, і в моїй бібліотеці знайдеш дещо на тую тему, але ти мав мені щось важного сказати, якесь діло, для котрого вважав навіть відповідним відправити з квітком пана Хмелинського, хоч я його кликала на нараду. «Так, у мене є, бачиш, дійсно дуже важне і поважне діло. Не сон? Ні-ні, борони Боже, суща правда, дійсність. Та я боюсь, щоб ти й тепер не погнівалась на мене. Мені було б дуже прикро, бо це, що хочу сказати, випливає не з егоїстичних понук, а з журби у будучність нашого роду». «Кажи». «Як знаєш, я останній мужеський нащадок наших славних предків. Твій батько помер в силу віку, а брат згинув передчасно. Якесь невблаганне фатум повисло над нашим родом, колись так славним і численним. Тепер вся відповідальність на мені. Зійду до гробу безпотомного, так над моєю домовиною переломлять наш гербовий щит». Нікому буде передати старинного сигнета і гербової печатки. Ім'я наше станеться піснею без слів, буде одним із тих споменів історичних, котрих так у нас багато. Усьому приходить кінець, дорогий Адольфе, щоби тільки цей кінець не був поганий.